Hallo. Herzlich willkommen zum <lacht> Podcast. Folge 95. Ja, Folge 95. Voll geil. Ich glaube, das haben wir auch länger gemacht. Wir <lacht> nehmen mittags auf im strahlenden Sonnenschein. Ist aber Feiertag, seit es unserer Verteidigung gesagt. Ja, aber finde ich irgendwie mega cool. Also die Folge... Also wir haben gerade Donnerstag, vielleicht hört ihr das dann so Mittwoch, nächste Woche, wenn wir Quaz, in unserem... gleich wieder fleißig nebenbei einen Themenzettel. Ach so ne? hast du hier Postits bestimmt Bestimmt. Hier kriegst du die kleinen, halbierten. Das habe ich ja auch noch nie gerafft. So richtig kleine Postits doch mega dumm, oder? nee finde ich praktisch, wirklich. Ich verwende die öfter. Danke. ja Wenn man nur so ein paar Wörter, wenn ich zum Beispiel nur fünf Sachen einkaufen muss, ja, aber, aber davon keine vergessen darf. Sowas würde ich also die verliere ich doch, das ist so nicht größer als naja, mein Daumen. Ja, ich steck dem auf die Innenseite von meinem Popmoney. Das mache ich auch, aber dann mit den größeren normalen, weil das halt diese vierigen postet. Ja. Wunderschön. Ja. ja, Folge 95 normal, also weißt du noch früher, als wir zu jeder fünften Folge irgendein Special Folge ja, hab gemacht haben. Ja, habe ich ja auch vorgestern noch mal Gedanken. Äh, kriegen, ja. Ja, ist leider nicht so. Dafür yeah, haben wir eben geplant, gibt es folge Folgespoiler, den mega krassen Mega-Ultra-Bam. Aber dazu mehr in kommenden Wochen. Also, wir können eigentlich das Datum schon mal bekannt geben, oder? Ja. Sollen wir das mal machen? Mhm. Wann war denn jetzt? Ich schaut schon wieder vergessen. 25.06. 25.06. Übrigens, Altschottfest in Trier. Ja, geil dann kann ich doch nicht. Ja. Ich muss im Schopf anschalten fest. Nee, 25.6., also der 25. Juni 2016 haltet euch dann mal abends frei. Ja. Aber also nicht nur psychisch frei, sondern auch physisch frei, weil wir werden irgendwie einladen. Das heißt all unsere Hörer all over Germany bucht schon mal ein Zimmer in Trier. Mhm. <lacht> Schwierig, weil da kommen ja Millionen von Touristen zum Altstadtfest. Ach so stimmt. Ja. ja, das ist doch voll geil. Da können wir erst irgendwie unseren Geburtstag feiern und danach gehen wir noch auf Altstadtfest. Aber nee da hat er nicht um 10 zu. Ich dachte, da gibt's um 10 nix mehr, oder? War ja, da nicht irgendwie mal sowas? Das Abziehen keine live musik weil es so laut Keine Ahnung. Wenn ich Anwohner in der direkten Innenstadt wäre, würde ich, glaube ich, eh fliehen. Warum guckst du mich jetzt so an? Weil die in der Innenstadt wohnt? Ja, ich fliehe ja dann auch in Whisky. Ja, okay. Ja, ja aber kommen wir zu Whisky. Und zwar haben wir ein Bröbchen bekommen vom Olaf. Korrekt. Von wem auch sonst. Ah ja, vom ja. Stammtisch sonst noch. Was ist drin? McMurr. McMurr. Plum, Plumstertit. Würde ich auch so aussprechen. Mein Plumstertit. Schwedisch, mein Schwedisch ist relativ ja, wie soll man sagen, verhalten. Verhalten, okay. Ich hoffe, dieser Whisky ist nicht verhalten. Ha. Ha. Ha. Ha. Ja, McMurr, bin ich ja so ein leichter Fanboy. Auch wenn die Verpackung mega hässlich ist. Das hat ein bisschen sehr rosa geil. Rosa, ne? Das können wir dann ja gleich evaluieren, ob das ein Frauen-Whisky sein könnte. Genau. Äh, der hat übrigens in amerikanischen Eiche-Fässern äh, und in Oloroso und äh, Petro-Chemines-Cherry-Fässern. Und ex fässer Mit Kirschwein gesättigten ex bürbon ja. Also der hat im Prinzip überall schon gelegen. Mich würde mal interessieren, <lacht> wie Whisky-Distillen das machen, ob die dann auch so ein einfach so ein Lagerhaus haben, <lacht> wo sie zum Beispiel Kirschwein in bourbon lagern, um dann nachher Whisky in die Fässer, also ja, weißt du, so ein ja. Zwischenprodukt-Lager. <lacht> Wachsen in Schweden so viele Kirschen, habe ich mich gerade gefragt. Wer weiß vielleicht Also, ernst gemeine Frage. So. Hm? Ja, Kirschen ja eigentlich nicht mehr, weil die wurden ja in der Black-Metal-Zeit alle abgebrannt. Hm. Ah. War bei Norwegen. so Stimmt. Norwegen. Ja. ja, wir riechen mal hier rein. Ich erwarte Fruchtiges. Ähm, ich bin fruchtiges. übrigens ein bisschen erkältet. Erklärt vielleicht die Stimme und wenn ich jetzt nicht so viel geschmacklich und aromatisch und alles da hier rausziehe. Erst so assoziiert ihn auf jeden Fall sehr fruchtig. Super viel Frucht. Ja, noch tatsächlich so kirschig so. Ja, Moscheri. Ja, so ein bisschen, ne? So Moscheri. Ja, es weniger weniger Zucker, äh, weniger Schoko. Aber ich finde es hat auch so ein bisschen was von Kirschblüten. Ich ja, von... schon so ein bisschen was florales mit spielt mit ein. So ein bisschen auch so ein bisschen Zitrone oder Zitrus so. Mhm. Ja. So hinten, wenn es so tief riefst, ganz nach hinten leis, lang. Ja. Aber auch so ein bisschen Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ich also jetzt 46 Prozent, ich finde irgendwie so ein bisschen alkoholisch, vielleicht auch in dieser Kombination mit der Kürse wird ja. er schon. Jetzt gar nicht mal so ganz negativ gemeint, aber ich finde es kommt schon durchaus raus. Und ich finde auch so gewürzig. also so würzig, so so. Also du hast schon irgendwie Frucht Al Alkohol, also dieses also schon so ein bisschen Ja. aber auch so Ja, so so so so Nelke, Anis, irgendwie sowas. Mhm. Kann sein. Also das er riecht für mich so ein bisschen eher weihnachtlich anstatt. Na, naja, nicht richtig weihnachtlich, aber eher so ein bisschen. Ah, oh, schwierig. Es sehr viel drin, muss ich sagen. Ja, das auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, so ein bisschen chaotisch wirklich, wissen ja. nicht so wirklich Struktur, die der hat, sondern so ein bisschen, ja, hier ist ganz viel. Guck mal hier. Wobei ich tatsächlich sagen würde, ich wäre jetzt auch einen Whisky, der in gefühlten 27 verschiedenen Fasstypen gelegen hat, prinzipiell schon mal eher ein bisschen skeptisch gegenüber eingestellt. Na, hast du schon ein bisschen viel so, ne? Ja, aber wir probieren vielleicht einfach mal. Herb. Holzig. am Anfang ganz extrem fruchtig. Vor allen Dingen so Echt? rote Früchte sauer. Ein bisschen fast. Ähm, Hatte ich gar nicht so. Auch so ein bisschen wie Sauerkürchensauer. Also schon so eine Süße, aber auch mit so einer Säure gepaart, wie rote Früchte das halt an sich haben. Und dann finde ich so ein zwischenzeitlich sehr kräftigen Rosinengeschmack so eine Süße wie Rosinen den ganz stark bringen. Ich fand ihn jetzt beim ersten Schluck gar nicht so süß, ich fand ihn eher so herb, holzig, hinten raus ja, da Zeit ja. Das, ähm, das ist schon mehr. So doch dieses anisige, anisnellige, äh, äh, wie wenn ja. du so auf so eine Nelke beißt, weißt du? Nee, so hab ich's gar nicht wahrgenommen. So ein bisschen Ich traurig. weiß, was du meinst, aber bist, hab das nicht wahr für mich dann diese fruucht darum ganz ganz stark im vordergrund jetzt im geruch finde ich ihn übrigens viel besser äh, runder ein bisschen weicher weicher auf jeden fall und ein bisschen ja nicht mehr so spitz sein ja weicher besser eingebunden ja Und auch herber noch. Also ich finde ihn schon relativ, also ich finde ihn gar nicht so fruchtig, ja. sondern eher, dass Echt, er so ein okay. bisschen würzig, herb mal, ist. <lacht> Gerade das Holz, finde ich, ist äh, doch dominant. und ja, vielleicht so ein bisschen, also so ein Tabakblatt. Also nicht diese Zigaretten-Tabakrauch, sondern so ein So ein relativ nasses Tabakblatt. Ich habe es noch mal probiert. Ähm ja. eine gewisse Also habe ich jetzt mehr gehabt. Nicht mehr ganz so krass frucht wobei immer noch sehr viel Frucht, aber nicht mehr so viel rote Frucht, sondern auch aber eher viel süße. Und durchaus so eine schwere und auch so eine bisschen herbere Note, dieses eher frische Säuerliche, was eben im ersten... Moment ganz stark irgendwie hatte, war jetzt gar nicht mehr da. Ja. Mm. Ja, hinten raus ist er ja schon sehr kräftig, finde ich. Aber irgendwie auch rund, also nicht so auch nicht so super trocken, sondern eher so finde hält sich ganz gut im Rahmen so mhm. mit dieser Süße auch. Mm. Die Kirsche finde ich übrigens, also wenn man so ein bisschen nicht dran riecht, dann das erste Mal riecht finde ich die Kirsche sehr dominant. Je länger du aber ja. dran riechst, desto mehr geht die in den Hintergrund. Mhm. Ich probiere jetzt auch noch mal. Ich glaube, ich meinen auch zu wissen, was du mit dem Tabak meinst. fanden jetzt auch ja am Anfang etwas süßer. Ja so Rosine kommt Rosine kommt ganz gut hin. Aber dann doch dominiert bei mir eher so dieses herbe bisschen ja okay. schon holzig Tabak auch im Geschmack so ein bisschen. Und hinten raus ein bisschen scharf. Mhm. sagen so frühlingshaft wie er beworben wird, finde ich den gar nicht. Echt nicht. Ich finde den Moment. <lacht> ja gut, vielleicht eher so wie was letztens hatten, so dieses es wird im Frühling noch mal kurz also es ist sonnig, aber es wird noch mal kalt abends. So. Mm. So Na, dieses ja? frühe Frühling. Du musst ja auch von einem schwedischen Frühling ausgehen. Also okay, ja, da ist halt 10 Grad. Stopp. Ja, schon so alles blüht irgendwie, aber es wird auch so namen darf schon eher kälter noch mal Ja, und dunkel. Durchaus frisch. Auch ein bisschen dunkel, ja, aber da kann man ja irgendwie so ein Feuer machen. Ähm, nee, ich finde den tatsächlich irgendwie gerade, ich finde den nicht so schwer, so herb irgendwie. Ja, so ein bisschen kann es nachvollziehen, aber... Ich finde, der durchaus so eine fruchtige Leichtigkeit irgendwie gerade, die mir ganz ja. gut gefällt, muss ich sagen. Vielleicht kommt er mir aber auch so hart vor, weil ich gestern eineinhalb Flaschen Wein getrunken habe. Vielleicht, ja. <lacht> nee, der hat irgendwie... Äh, ja. Ja, gut. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Frauen tatsächlich ganz gut schmeckt. Ja, also okay. Ist halt diese weiße Packung mit rosa Schrift drauf, ist halt... Ja, ich teste ja. das mal hier im Background. Also es hat nicht viel so Meeresluft und Salz und irgendwie, das hat er ja gar nicht. Nee, ist auch nicht so scharf. Das ja. Er scheint lecker zu sein, sagt das weibliche äh, der weibliche das weibliche Live-Publikum. Guter Einsteiger Whisky für Frauen. Okay. Ja, und dann natürlich mit dem rosa, ähm, mit der rosa-weißen Verpackung. Da kann man sich gut mal Ach. statt Statt einer Flasche <lacht> d'Empereon, eine Flasche MacNyver beim Sex in the City gucken gönnen. Jung, jung, jung, jung. <lacht> Weiß doch jeder, dass man beim Sex in the City gucken Cosmopolitan Ach so, denkt. Gibt es auch eine Cosmopolitan-Variante mit Whisky? <lacht> Whisky irgendwo. und ist ja nicht so Cromberry Juice Salt drin noch. Ein Beijus und Wodka? Ist so eigentlich ist Wodka? nur Wodka und Granberry Juice oder so ne? Weiß nicht. Ich glaube ein Cosmopolitan ist nämlich ein ziemlich strammer Drink, dafür dass den die ganze Zeit Weiber trinken. <lacht> Cosmopolitan Cocktail. Na, ja. weil er gibt er ja, hat ja auch den Anfängerfehler im diese... Umgang und nicht das Magazin zu suchen. Ach, nee, Orangenlikör. Ah ja, stimmt. O Cintre ist natürlich noch Co -co. drin. Ja, das ja. ist ja Orangen Schnaps ist, glaube ich, Schnaps hat auch 40%. Also ist schon heftig. ja Aber an Gin ah, wahrscheinlich sind... Wahrscheinlich gibt es unterschiedliche Sachen. Warte mal, ja. kann man hier nicht... Ah ja, hier. Kosmotell. Wodka, Trippelsack ist Orangenlikör, ja. Limettensaft, guck ist das? Er ist schon ist stramm, schon stramm ja. Vor allem, ja, Trippelsack hat ja auch noch Orangenlikör, auch 30% oder so. Und dann ähm. kommt nämlich nur relativ wenig Cromberry-Saft. Also auf 4cl Wodka kommen 3cl Cromberry-Saft. Also ist schon, wie soll man mal sagen, ein ambitionierter Drink. Ja, warte mal kurz. Jetzt kommt's. Denkst du gerade an carry aus Sex and the City? Mm -mm. Und musst an Pferde denken. Hörst du es auch? Aber ich habe mir gerade überlegt, ob man mit äh, McMurray Plumestate vielleicht einen Cosmopolitan mixen könnte. Ja. Oder Gremble-Saf da draufkippen, ist, glaube ich, gar nicht mal so... also Ist gar nicht mal so schlecht. Nee, nee äh, würde, glaube ich, sogar funktionieren, oder? Es wäre eher ein Whisky, mit dem es funktionieren würde, ja. Ob man es braucht, ist natürlich noch mal was anderes. Ja, aber wir wollten jetzt der ähm, Sex-in-the-City-Abend-Fährte nachgehen. Ach so. Ist halt die Frage, macht man, guckt man dann die Staffeln oder guckt man die Filme? <lacht> <lacht> Unglaublich muss ja leider, also ich glaube, ich habe ziemlich alles Sex and Justice die Folgen gesehen. Und? Ja, man muss sagen, ist halt trotzdem immer noch eine HBO-Serie, bei einem Fiber-Klatsch steht da so. Was ich ja immer so ein bisschen komisch finde, <lacht> ja ist, das ja, <lacht> ah ja, ist so eine Frauenserie und blablub bla und man kann sich damit super ja. identifizieren, aber es sind irgendwie die mega New Yorker High Society Thusen, wo ja, deswegen, keine keine Alte, die irgendwie das guckt, nur halbwegs nur den Nagellack ja, bezahlen kann, Jahr, den die tragen. Ja, hat so typisch 90er und 2000er Jahre gedöhnt. Aber heute gucken die Menschen ja Girls. Ach so stimmt. Das auch tatsächlich ziemlich cool. Ja, weil da geht es auch um Frauen in New York, aber um... Mitte 20er und erfolglos. Ja. Um reale ja. Personen halt. Ja. Ja habe auch nur die erste Staffel von gesehen und die ersten beiden tatsächlich so echt mal langweilig geworden sein, aber die letzte Staffel soll richtig gut gewesen sein. Ja. und es spielt ja Kyle Ren mit. Eben. Der also ich finde die englische Originalstimme von dem auch mehr, also oder seine Stimme <lacht> einfach auch so cool. Dieser englische Synchronsprecher macht das toll. <lacht> ja, auf jeden Fall danke Olaf für den Whisky. Ja, vielen Dank. Ich finde ihn auch, also er ist nicht der Reisser, aber ich finde ihn durchaus solide. Ja, also ich glaube mit dem Whisky kannst aber einen guten Abend haben. Ja, genau. Weißt du, wie mit... Klingt echt irgendwie ein bisschen over the top und ich meine, ich verdrecke ja <lacht> irgendwie Vierflug whiskey und dann bin ich angetrunken, aber <lacht> ja, das so... <lacht> dem würde ich jetzt, wenn ich New Yorker heiße, sei Mensch, wäre vielleicht auch mal auf eine Party mitgekommen. <lacht> aber auf einer Frühlingsparty, wo du schon... Natürlich, weißt, ja. Weißt du, wo du schon gern mal dein Sommerkleidchen ausprobieren willst, aber dann mit einem Bolero, weil sonst ist, sonst ist zu kalt oben rum. Ich müsste mal einkaufen gehen, um so. ein Sommerkleid zu bekommen. Also dein Blümchen-Sommerkleid an, aber dann mit Schrickwestchen, weil sonst ist kalt oben rum. Vielleicht auch eine dünne Strumpfhose, weil ja. sonst ziehts es unten rum. <lacht> weil ich muss sagen, ich bin ja großer Fan von Sommerkleidern an Frauen. Ja, auf jeden. So ein hübsches Kleidchen macht ja, viel her. Auf jeden Fall. Ja. Also ja, jetzt auch gar nicht so krass im Sinne von hart aufgetrust, einfach so. Ja, also gern auch knielang, aber ja. ne, ist sowieso, also Frauen sollten sowieso mehr Röcke und Kleider tragen. Ja, wieder wie früher. Diese wie früher. Hosen-Emanzipations- Scheiße können wir da jetzt mal wirklich Echt, hinter lassen. Wo ist der gute nee, alte Buntfaltenrock, der bis zum <lacht> Knöscheln geht? <lacht> nee aber ja, so im Sommer... Sommerkleidchen geht ja. gut, steil. Mit so sandelchen dabei. Ja. Keine Flip-Flops, bitte. Das männliche Pendant zum Sommerkleid. Das Treat-Sacko. <lacht> Überm Polo-Shirt. Ja. Zu kurzen Shorts. Es gibt nichts Schlimmeres. Jetzt kommt's. Es gibt nichts Schlimmeres als diese bekackten, engen Jeans-Shorts für Typen, wo so umgenäht ist, so dünn. Ja. Du kennst... Oh, okay. ganz ich hab halt ganz eine, die ist Also ja, das ist keine Jeans Shorts, das hat eine blaue eine? und dann aber die hat schon so eine also ne umgefalteten Rand, aber ist auch kurz, kürzer als knielang. Ja, nee, aber die äh, gibt's noch diese e Ja, ja, engen diese Jeans, Jeans Shorts Jeans und dann sind wir mal ganz ehrlich, eine Jeans ist ja entweder lang oder eine Jeans ist falsch. Ja. Und dann noch ganz schlimm <lacht> diese gestreiften engen Tops da drauf, weißt du so Popeye Seemannmäßig und ja. so und so so so so so, so, so sailing Okay. Slipper-Teile ja, oder, gut. We oder weiße, flache Chucks. Ja, da siehst du echt aus wie der größte Vollhorst. sowie dem Pöbel ja äh, einfarbige Nike Air Max der Schuh sind, also in weißrot oder schwarz, ja. sind für den Möchtegern... Ähm, Snob heißt Snob. das halt, äh, die Typ. Äh, heißt, äh, weiße Chucks. Ja, ganz ja. schlimm. Trang ganz viele Leute, die BWL studieren. Und dann hoch ist. geht ja noch, aber so tief ist also ganz schlimm. Schach soll niemals tief ja. sein, weil die weißen flachen Schafs sind ja schon fast so Sailing- mäßige Schuhe. Ja, stimmt, aber dann wirklich so dieses so dieses ja, so so Segeltuchstoffschuhe Slipper. Da ja. kann man auch am besten Leuten in die Schnauze hauen, die das, das haben. Dann lieber ein paar ordentliche Sneaker, Leute. Ja. Sneaker ja. oder Wobei anen für sich ähm so Sailing mäßiger Look also im Sinne von so auch viel blau und weiß oder so ein beige finde ich eigentlich sowohl bei Männern wie auch bei Frauen ganz cool. Ja ich finde auch, total ich geil, auch wenn du tra viel dunkelblau wenn du abends sagen. für mich dein Matrosenoutfit hast Das ist ja kein Matrosenoutfit sein <lacht> nee, aber ja ich trag selbst halt einfach super gern dunkelblau. Ja, aber dunkelblau auch, hat er ja jetzt erstmal nichts ja, mit Ceiling zu tun. Ja, aber je so nachdem wie du das Ruderrad dann noch kombinierst drauf. oder so. So eine ja. Kapitänsmütze? Nee, aber ich weil was du drauf hinaus will. so diese Verknüpfung, ja. wenn du dann noch irgendwas weißes dazu trägst und so, und ist ein bisschen ganz schlimm auch. Weiße Hose bei Frauen. Lass das bitte. Weiße Hose? Selbst wenn du Selbst das heißt, wenn du essen kannst und die nicht nach 5 Minuten verkleckern Ja, ist. oder beziehungsweise selbst wenn du 20 bist und irgendwie noch keinerlei komische Formen an dir zu erkennen. Also sehen sie noch bei Männern scheiße aus. Weißt ja, natürlich. Ein Weiß, aber bei Frauen, weißt du, wenn du so ha ja, ich bin so 48 oh. blondiert und ich will noch mal zeigen, was ich mal hatte. Das, weißt du, so aufgetaute Mädels, also Mädels, Frauen... Ja. Die dann noch so mal so eine weiße, enge Hose und dazu irgendwie so golduhr uhr Weißt du? Und so ein Leopardentopf. Und so einen Leoparden Weiß, lass, Warum? Weißt du, dann musst du auch noch hinter denen durch die Stadt gehen. Das ist doch einfach nur abartig. Okay. Ja. Oh, Gott. Da oh. immer... Weißt du, weiße Hose sind der Fleischkäse. Das ist, der Mode der Mode so sollte man einfach in der Öffentlichkeit nicht tragen ganz, ganz im Ernst weiß ich versteh es auch nicht so wirklich so also weil du setzt dich ja vielleicht auch mal irgendwo hin die ist doch direkt dreckig ja so also die anderen Sachen sind auch dreckig aber du siehst es halt nicht so Ja extrem. eben aber da weiß nur sie du so irgendwie du alles. siehst das direkt und irgendwie du du siehst du ja sehr ja, große Newsfläche wir leben in einer dreckigen Welt Ja und du siehst auch alles von außen und von innen also weißt du so das ist irgendwie eine weiße Hose ist einfach Geht nicht. Ja, finde ich auch sehr schwierig. Ja. Dann eben lieber irgendwie was Beiges. Ja. Das macht schon sehr, sehr, sehr großen Ja, auf jeden. Okay. Das ist jetzt alle äh, unsere Hörer bei uns äh, super Mode. Wenn drin, ihr am 25. Sieben kommt und eine weiße äh, Hose anhabt, ey, dürft ihr direkt wieder gehen. Abholen konntet. Ah, schrecklich. Schrecklich. Ja, echt, man, da fragst du dir echt, warum mhm. guckt ihr denn nicht in den Spiegel, wenn ihr auf die Straße geht? Waren wir gerade beim Thema sind. Was <lacht> auch schlimm ist mit Jeans sind Jeansröcke. Jeansröcke geht echt nur, wenn du da drauf Cowboystiefel und ein zu vorne zusammengebundenes Holzfällerhemd <lacht> an hast als Frau. Aber ganz im Ernst, und das ist natürlich sehr stark beeinflusst von Friday Night Lights und so ein Kleid und darunter Cowboystiefel. Nicht, Nicht, Nicht schlecht? Nicht schlecht? Sowieso sollten Frauen viel mehr Cowboystiefel tragen. Ja, es stimmt eigentlich. ja was. Auf jeden. Leider ist der einzige in meinem Freundesbekannten Kreis, der jemals Cowboystiefel getrennt hat, bist du. ja Bei denen die Hauptschwierigkeit ist, dass sie im Winter viel zu kalt sind und im Sommer zu warm. <lacht> das ist wirklich ätzend. Die, sind, die also, ja, die sind arschkalt im Winter. Übergangsstiefel quasi. Absolute Übergangsstiefel. <lacht> da fehlt mir tatsächlich aber dann meistens auch der Mut, die über der Hose zu tragen. Also nicht die Hose ja, über die über Stiefel. Ja, der Hose ist auch krank. Krass, aber wenn du oder? da selbstbewusst rockst, glaube ich, geht hat <lacht> <lacht> Ja. Keine Ahnung, weißt du nicht. Aber bei Männern Zugegeben auch, mehr Jeans an, und Cowboystiefel ist schon einfach der zeitlose Klassiker, oder? Ja. Sowieso so eine schicke Stieflette oder Stiefel und dazu Jeans, da soll man sich als Mann auch nicht schämen müssen. Nö. Äh, da hängt halt viel davon ab, dass sein Jeans gut sitzt. Ja. Da versagen die, die Männer schon ganz gnadenlos. Und, und es muss halt also ich sag mal eine klassische Jeans sein und nicht so eine dumme Stonewashed mit irgendwie Flicken drauf oder so, sondern einfach eine ja, schicke. Ja, beziehungsweise darf nicht zu viel sein. Ja. So ein klein bisschen vielleicht, aber nicht so, dass da irgendwie 27 cm langer Riss über dem Ja, muss halt eine, äh, wie soll man sagen, used by the by work Jeans-Look sein und jetzt <lacht> irgendwie ja gut, aber wenn du beim Holzfällen halt mal in so einer, in einem Ast hängen geblieben bist, dann ja, ist mal mal ein so eine Axt in ins Bein. Dann muss auch da ist mal ein, mal ein bisschen, bisschen Riss in der Jeans. Riss und Blut in den Jeans. <lacht> also, das brauche ich auch noch mal so neue, Stief so schicke braune Lederstiefletten. Wer auch, ja. Und eine neue Jeans da drauf. der Problem ist, wenn ich denke, ich könnte mir Schuhe kaufen, dann denke ich immer Kaufst an Sneaker. Sneaker ja. Was problematisch ist, weil dann lässt man dazu aus und vor. Aber eigentlich, aber ich, ich habe halt auch zwei, drei paar ganz schicke Mittlerweile bin ich so. halt auch so im Alter, wo ich durchaus jeden Tag Stiefeletten, also so, wo, also ja, so ein relativer Alter-Achtsschuh werden könnte. Nicht mehr dieses, wo du so ein bisschen over the top bist, wenn du Stiefeletten anhast. Als ja, ja, gut, okay, ja klar. Aber ja. mittlerweile mit bald 30 geht das ja. Da ist das selbstbewusst. Ja, also, also ich finde das von, durchaus in Ordnung müsste auch mal wieder. Ich glaube, ich waschen. ernte gleich komische Blicke hier von der passiven Hörerschaft. Nee, das sagt ist okay. Aber gibt doch nichts geiler als so ein schwarzes T-Shirt, Jeans, Jeans und, und ja. Stiefletten. Geht gut Richtig. ab. Ja. Und den Oberkörper um das tragen zu können. Ja, gut, <lacht> den haben wir ja beide. Absolut. Ja, aber stimmt eigentlich, ist denk mir auch immer, es sollte mir vielleicht einfach mal so ein 20er Pack schwarze T-Shirts kauft. Ja, ich ich, ich, ich habe meine ganze jüngste Jugend lang nur schwarz getragen. Wegen ja, stimmt auch wieder. Aber anders. Da war ja bunt vorne drauf. <lacht> ja, wobei die geilsten Band-Shirts waren eigentlich immer die, wo nur vorne einmal der Schriftzug drauf ja, war. Das in Weiß so. Aber so ein molte shirt bräuchte man auch noch mal. Ich habe letztens überlegt mir Defs kaufen, war einfach vorne auf. Aber ja, da hat noch ein bisschen was drauf, aber nicht viel. Schon geil. Das hatte ich so ja, da stand eben. vorne nur rot ja. Defs drauf. Eings geil. Ja, aber das war irgend so mega ausgewaschen. Und, ja. Mit Jeans und äh, Stiefeln. Ja. Und zeitlos. Schmatz. Ja, nach unserem Modetipps. Du hast eben noch so ein Thema. Ähm, ja, ich äh, habe hier in meinem Handgelenk baumeln, ein äh, Sony Smartband. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe es meinem Mitbewohner für einen Euro abgekauft. Einen symbolischen Euro quasi. Ähm, der stellt gerade alles auf Apple um. Mega und, äh, dumm auch, oder? Weißt du? Ja, es hat geschmacksam. Aber der Apple hat vorher Scheiße alles Sony wird. gehabt. Und, ja, Smartband. Da ich gesagt, bevor du das Ding irgendwie anderweitig entsorgst, dann gib es mir. So. Und fühlst du dich schon fitter? Nee, war ja vorher schon fit und ich habe ja auch vorher immer schon ja, also das A kann das Sony Smartband halt eigentlich gefühlt nichts Das hat ja auch damals nicht so viel gekostet, als jetzt kauft er 30 Euro oder so. Also das zählt das quasi nur Schritte irgendwie die Schritte, und Schritte und ja. So, ja. Wobei da doch immer so, also pff, hm. Ja, richtig. Auch da ist so hm. Also gibt's, ja je nachdem, wie viel Bewegung du, du auf und ab mit deiner Arm Hand machst. Ja. Ich habe zum Beispiel gestern für 200 Schritte gekocht. Ach so Nee, beim Kochen, ne, 220, aber irgendwie keine Ahnung, 80, 90 Schritte ja, und Ja, der macht es so, der ist so schnell kochen. mit dem Messer. Eine so linke der Hand, ja. Scheiße. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt quasi ein bisschen in so einem Selbstversuch drin. Ja. Aber nicht nur äh Smart mess sondern muss natürlich alles mit der App laufen. Ja, klar, mit der App, da musst du aber auch immer deine Kalorien ein. Ja, pass auf. Ja. Natürlich, bin ich ja äh ander Arme höre ich, wie ich bin wollte, ich ander Arme Records verwenden, das ist halt so die ander Arme Fitness App. Funktioniert die dann mit dem Sony? Nee, natürlich nicht. nicht. Ja. Okay. Das ja, du bist die ja schon immer dran. aber die, die ja, richtig. Die funktioniert tatsächlich mit so ziemlich jedem Smartband, Nur aber mit, mit ja, also mit keine Ahnung, Fitbit und allem möglichen Scheiße. Die listet ist ewig. Ja. So, ähm, also zähle ich meine Schritte schon mal nicht über die App, sondern diese komische Sony-Live-Log-App. Ich habe auch jetzt gefühlt 7000 Apps. Ja, die andere armour Records app da kann man halt alles Mögliche aber auch nur einstellen. Also auch Training und so. Du kannst halt ja. dein Workout quasi selber. Also ich kann jetzt angeben, okay, machst heute... Du denn, äh, machst du denn normal dein Workout, machst du den auch irgendwie, trackst du die Daten mit einer App oder machst du das einfach nur... Nee, ich mach bisher alles so, einfach so. Ja, ja ist doch noch... Ja. Ich habe jetzt gedacht, ich mach das mal eine Woche oder so, vielleicht, keine Ahnung und ähm jo du kannst halt dein schlaf wegen deine äh, Sch aktivität also wie weit du getappt bist, das ja. mache ich jetzt natürlich dann in einer andern App ähm, nutrition also kalorien, das kannst du dann wieder verbinden mit my fitness pal, das ist irgendwie so die gehört, ähm, sind auch von voneinander im Prinzip, das hat so eine kalorien tracking App. Ja. Und ähm jo und da kannst halt dein sportzeug ein tippen. Also ja. da ist tatsächlich, kannst du da doch relativ viele unterschiedliche Sachen und Sportarten eingeben, kannst halt die Dauer eingeben und so Kram und dann gibt dir den Kalorienwert an. Das ist natürlich auch immer so eine Frage, das ist ja auch eigentlich Blödsinn. So. Ja, ich habe mal so ein Studio gelesen, also es gibt die schlechtesten Fitnessarmbänder, sind so Kalorienverbrauchmäßig 40% daneben. Ja. Die besten so irgendwie so 10. Das ist ja okay. Ja. Ist ja auch nur mal so ein Richtwert. <lacht> ähm, Richtig. Ich habe ja auch... Und dann habe ich aber auch... Um das noch mal kurz weiter zu erzählen. Also ja, bei meinem Fitnesspal quasi Ziel angegeben. Okay. Ich will jetzt drei Kilo drauf packen, so. Die müssen ja das nicht einfach irgendwie drauf packen, so ein bisschen, ne? Also wir reden hier von Gewicht bei den Handeln und nicht beim Nee, nee, beim Körpergewicht. Ach so, so Körpergewicht. Einfach. Keine Ahnung. Also du willst äh ja, 3 Kilo bin, Muskelmasse also, draufpacken. Also, man kann gar nicht sagen, was mal, ich wie irgendwie 23, äh, 23, 23 Kilo. 27,5 Kilo. Ja. Kilo, aber irgendwie so 76,5 wäre ganz praktisch. Schon krass, du wiegst du einfach so viel wie ich. Ja. Also, ich bin tatsächlich relativ leicht geworden. Ich habe auch sehr lange 77 gewogen und davor sehr lange über 80 und davor ja noch viel mehr, aber also trotzdem. Ja, du hast halt äh, ziemlich krass umgewandelt so. Ja, richtig. So. Und dann gibt die App mir schon als Ziel aus mein Fitnesspal am Tag ich mich als wenig aktiv eingeordnet, weil Sport rechnet der noch mal extra drauf. Und die Apps sind jetzt auch so connected. okay Hat der mir einfach für ein Tagesziel ausgegeben, vor Sport 2600 Kalorien zu essen. Naja, musst du halt schon mal so ein Nudeln essen am Tag ey, zum Frühstück. Ey, das geht überhaupt nicht. Ich, ich, und dann mach dann schon Sport. Also der ich habe jetzt hier äh, tatsächlich zum Beispiel eingegeben bei der Dings, mache jetzt nachher irgendwie 20 Minuten äh, Bauchmuskulatur-Gedöns, Bauch- und Rumpfmuskulatur und dann noch 40 Minuten ähm, Oberkörper-Gedöns. Ich meiste mir jetzt 460 Kalorien für raus. Halt nicht für ganz unrealistisch. Naja, kommt hin, würde ich sagen, ja. Ähm, so. Das heißt, ich müsste heute über 3000 Kalorien essen. Klar, ich kann irgendwie einfach normal essen und danach sagen, okay, jetzt esse ich noch ein halbes Kilo Eis oder so, aber oder so. Das, Aber darum geht es ja entwickelt. nicht, weil soll ja nicht ja. an Fett drauf gelegt werden, sondern ja, stimmt, an Muskeln. Es, ich, weiß, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Wirklich nicht. Ja, wäht gerne. Ich war um 11 Uhr heute <lacht> Morgen hier, da hatte ich schon gegessen eine Banane, 30 Gramm Mandeln, 120 Gramm Haferflocken, 20 Gramm Whey in meinem Poetsch drin, 100 Milliliter Milch und noch 100 Gramm Himbeeren drin. Das sind aber, sind das schon 1000 Kalorien? Ne, das sind 800 Kalorien. Ja, so. eben. und eben ja jetzt ist hier halb zwei und ich habe überhaupt kein hungergefühl so das ist echt ein bisschen ja ja es ist halt war, anstrengend ja. dadurch einfach ja aber ich habe gedacht probiert es einfach mal so eine woche aus so ja ich finde halt aber eigentlich ist es irgendwie auch so bisschen, weil ich denke mal so ich bin super krass so immer super gern sporten so und ich ernähre mich gerne gesund so und bin auch so fitness äh, interessiert und so Und technisch technisch interessiert, eigentlich müsste das mich ja komplett abholen. Das müsste ja genau das sein, was ich irgendwie immer mehr träumt habe. Wirkt aber nicht so. Also ich habe auch überhaupt keinen Reiz, zu denken, okay, der Zorn-Smart-Benz funktioniert jetzt nicht damit. Soll ich mir ein anderes kaufen? Nee, so. Nee. ja Ist irgendwie komisch. ja gut, ich bin halt... Also die ganze Fitnesskram essensmäßig ja. ist bei mir immer so ein bisschen außen vor, weil ich ja irgendwie fressen kann, was ich will und nichts ja. passiert. Deswegen ist bei mir immer so ein bisschen ja, da der Reiz verloren, weil ich muss mich weder irgendwie jeden Tag wiegen, weil ich eh immer dasselbe Gewicht habe. Ich fühle mich auch einmal die Woche, wenn es ja, kommt Noch, dass ich irgendwie groß auf meinen Kalorien plus minus äh, ja, ja, meine Kalorienzunahme achten muss, weil ich glaube ich, relativ gleich Kalorien es aber auch verbrennen, ja. weil ich ja normal, also ich habe ja keine sporttag Sporttage, also ich gehe ja handwerklich arbeiten. Ja. Ich benutze aber tatsächlich die OneKeeper-App super gern zum Laufen, weil ich erstmal gut über GPS halt die richtige Laufstrecke habe, nicht über diese dummen Schritte, was nicht so richtig funktioniert. Und dann so halbwegs durch mein Körpergewicht, also nicht mit Pulsgurt oder so, ja, auch die Kalorien habt Das finde ich schon manchmal ja. ganz interessant. Ja, jetzt habe ich hier 600 Kalorien für eine halbe Stunde laufen, verbraten. Ähm, aber ich benutze die App halt einfach mit dem Handy gekoppelt, um halt Laufprozess, also ja. wie werde ich besser, schneller, äh, um dazu tracken und der One Keeper hat einen ganz coolen Trainingsplan, den ich jetzt auch mal eigentlich wieder starten wollte, dass der halt vorgibt, der macht dir dann so Intervalle, die du im Laufen einbaust und so. Das ist halt mega geil. Aber wie ich jetzt Fitness Training damit ja. koppel, weil wie wie funktioniert denn das? Also, weil du kannst ja die Bewegung im Fitness nicht nachvollziehen. Also, wenn du laufen gehst, der ja, macht GPS. Ja, das ist natürlich alles nur Natürlich kannst du halt nicht wirklich checken. Okay. Ist ja nur, du kannst halt angeben, du was kannst du kannst gemacht hast. Ja, okay. du kannst halt eingeben. Weil Laufen, das sehe ich jetzt so Sinn. Und du Wo, kannst halt aber noch auch viel mehr, weil Anna Amor hat ja auch so ein Armband und hat auch noch so ein Herzpulsmessgerät. Damit ja. kannst du natürlich noch ganz viel mehr damit Du könntest machen. also quasi auch die, die Herzfrequenz während den einzelnen Sätzen. All, und ja, so. und ja. so. Du kannst halt alles damit ganz, ganz genau, was du halt machen willst. Da ist halt nach oben natürlich keine Grenzen. Okay. Ja, aber ich finde das so für so Workouts, <lacht> fand ich das schwierig. immer so ein bisschen komisch, weil ja, da musst du halt eingeben, so... Beim Laufen mhm. mit GPS ist natürlich klar, der geht die Strecke mit, die Zeit und dann ja. so halt und Höhen und so, das finde ich super interessant. Dann mache ich auch super gerne und gucke auch da immer ja. so, ah ja, jetzt bin ich so so hoch, diese Strecke und blablabla bla bla und da bei dem Anstieg so schnell, das finde ich auch ganz cool. Ähm, aber so dieses ganze Live Tracking ist glaube ich auch ja. nur, das finde ich glaube ich, funktioniert super gut bei Leuten, die halt wirklich irgendwie abnehmen wollen, die auf ihre Kalorien ja. super krass achten müssen, wollen. Ja. Also, dass du halt sagst, ja ich muss am Tag so und so viele Schritte für meine Bewegung, so und so viel Kalorien nur, da gebe ich aber auch jedes Essen ein, was ich, äh, ja. ich esse. Ja, gut, das mache ich jetzt quasi seit gestern auch. Ja. Aber unter einem anderen Aspekt, ja. weil ich tatsächlich glaube ich, na, wobei ist interessant, ich denke halt manchmal, okay, ich esse im Vergleich zu dem, was ich an Sport dann vielleicht noch gemacht habe, zu wenig, weil ich habe bis in den letzten drei, fünf Monaten nicht noch abgenommen. so ja. Aber so das auch mal von der anderen Perspektive im Blick zu sehen und einfach mal zu tracken, okay, wie viel nehme ich denn eigentlich zu mir? so Gestern war aus irgendeinem Grund das nicht so, gut, da habe ich einfach abends so relativ viel gegessen, nicht so ein Problem, auf 3000 Kalorien zu kommen. Aber da habe ich ja auch noch football gehabt und so. Einfach ja, um so ein über weil man immer denkt, man hat einen sehr guten Überblick über alles, wissen man das halt mal so ein bisschen trackt und bei mir tatsächlich dieses ja, einfach mal kontrolliert irgendwie drauf achten, irgendwie so eine kontinuierliche Zufuhr zu haben, also nicht einfach irgendwie. Ja, gut, Und dann klar. dadurch vielleicht noch mal so ein bisschen am Masse hochzugehen. Gut. Ist aber auch jetzt tatsächlich, wie gesagt, nur so ein Versuch, kann auch sein, als morgen keinen Bock mehr hab. Als finde ich unrealistisch. <lacht> Ja gut, ich bin mir ja durchaus bewusst, dass, wenn ich eine Packung Cookies esse, wie ich das gestern Mittag noch ja. schnell gemacht habe, ob ich die jetzt da eintrage oder nicht, die ist so oder so ja, scheiße. Ja, grob bewusst. Auch über so die Menge war ich mir vorher auch. Aber es halt irgendwie ganz interessant, auch mal so zu sehen, okay, wenn ich das jetzt voll drauf anlege, also die Sache ist halt auch die, wenn da jetzt steht, ich muss noch 500 Kalorien essen, ich habe aber keinen Hunger mehr heute Abend, dann esse ich nicht noch irgendwas mit 500 Kalorien. Weil das mir dann auch zu dumm. ja Ähm, Aber so zu sehen einfach, was damit verbunden ist, ist, ist halt interessant. Ist, glaube ich, auch echt von der Herangehensweise noch mal schwieriger ja im Sinne von ich will auf die und die Kalorien kommen äh, von unten nach oben schwieriger als jetzt, wenn du sagst, ja, ich ja. möchte so und so abnehmen und möchte es nach oben begrenzen. Ich habe ja noch einen, sag ich mal, einen ähm, Stoffwechsel, der da ziemlich gut auf sowohl von oben nach unten also alles drauf anspringt. ja Also gibt ja auch Leute wie dies, die können einfach super viel essen und legen nicht zu, wenn du so einen Körper oder so einen Stoffwechsel hast und willst dann Masse aufbauen, da musst du ja noch viel mehr. Ich glaube, wenn ich Masse ich. aufbauen wollte, müsste ich irgendwie 5000 Kalorien am Tag essen. Ist sehr abartig, wie, wie soll das gehen? So ja, also wie soll, wie So, wie soll das noch gehen? Und ansatzweise dabei essen nicht nur als ein selbsam das heißt, stopfen zu interpretieren. Das geht ja eigentlich nicht. Deswegen bin ich da auch so ein bisschen, keine Ahnung, also ich ess versuch halt bewusst zu essen, hat mir ja auch ja. letzte Woche Thema ja. ist auch ganz cool, weil wir haben jetzt hier irgendwie uns so Karteikarten, wie du das hast, so Karteikarten mit Rezepten und so, ja. damit wir uns noch mal so ein bisschen bewusster kochen und so. Das ja. da noch mal ein bisschen Schritt, wobei es ja vorher auch schon relativ gut war. Aber ich habe Auf gar keinen Fall irgendwie, also so Fitness, Ernährungsplan mäßig. Ich versuche halt gesund und ausgewogen zu essen und ja. das muss für mich dann lang. Äh, ja und sportmäßig versuche ich jetzt zu etablieren. Äh, gut, ich habe jetzt gerade Zwangspause, weil ich, was äh, darf man das hier sagen? Hört eh kein Arbeitskollege und so zu, die wissen, ich bin frisch tätig, da darf ich jetzt eine Woche darf ja. ich jetzt keinen Sport machen aber ich versuche zu etablieren jetzt über den Sommer zweimal die Woche laufen, zweimal die Woche klettern, dann wäre so zwei bis dreimal die Woche laufen. Ja. Das ist für mich in Ordnung für meine Ziele. Also ich habe ja, ja, ja fitnessmäßig noch mal eine andere Ambition als du. Du bist ja schon relativ hoch ja. ambitioniert. Ja, ja aber, aber auch nicht so gezielt, spielst jetzt aber, nicht runter. Du bist schon äh, Ja, schon ist mal auch sehr viel Sport, aber es wird halt immer da bei mir auf, wo ich denke, okay, der nächste Schritt wäre jetzt noch viel extremer und fanatischer. Ja, da müsstest du halt jeden Morgen zwölf Eier fressen oder so. Ja, weißt du? so ja, keine Ahnung und so. Also da ist irgendwo auch so eine Grenze, wo okay. das dann halt auch ist halt immer, wo wo fängt äh, oder wo hört gut fühlen auf und wo hört Masochismus äh, fängt ja, Masochismus ja, an oder, oder so. wo ist das auch einfach dann so ganz krass lebensbestimmend. So. Ja, eben. Da müsstest du ja dann auch Das auch so die Sache mit so einer App natürlich auch, du kontrollierst dich ja selbst auch dauerhaft ja. so ein Stück weit. Gut, wenn jetzt die Frage ist, relativ viel Kaorin und eigentlich mehr, als ich so essen würde, ist halt nicht so schwierig. so Dann überlegst du, oh, wo ich noch Bock drauf? Mach mal noch rein, aber es wird auch noch so. <lacht> irgendwie geht das ja schon. Aber, ja, irgendwie da drauf dann zu achten und irgendwie, ja, und auch immer so viel das gleiche zu essen, weil, ja, sind wir mal ehrlich, wenn ihr jetzt tatsächlich darauf achten würdet es nur super also wenn jetzt ja dann bist du halt irgendwann auch an einem Punkt da muss halt jeden Tag Hähnchen essen oder Hähnchen Kilo und Kilo Quark Quark oder. und Eier und da hört dann auch so ich achte ja schon da drauf, auf mit die Diversität drauf ja richtig er achtet ja schon da drauf relativ viel auch eiweißhaltige Lebensmittel zu essen aber ich achte halt eben auch da drauf und deswegen auch mit Teil, warum ich sonntags auch dann immer einen Plan für die nächste Woche mache, damit ich es auch im Vorfeld planen kann und die Ausgewogen. Abwechslung drin habe, dass halt nicht irgendwie ständig das Gleiche esse, sondern dass das so ein bisschen rotiert. Ja. Und das funktioniert auch ganz gut. Aber da ist dann halt irgendwo auch eine Grenze, wo du halt nicht auf 3000 Kalorien kommst, ohne dann noch irgendwas reinzuschieben. Ja, ist ja vielleicht oder auch einfach halt, unnatürlich. Ja, also auch, ja hat schon so einen Sinn, dass ungefähr irgendwie 2000 bis 3000 Kalorien so der Tagesbedarf von einem Menschen sind. Ja. Äh, weil dort halt einfach so ist. Ja, ja auf jeden Fall. Und nicht 4000 oder so. Außer du bist jetzt, ja. fährst bei der Tour de France mit. Ja, oder, ja da reißen ja 4000 nicht. Ja. Oder bist schwimmer Also so So krasse Ausdauersportler und so, die die essen ja am Tag 7.000, 8.000. Ja, Kalorien aber das halt was so. anderes. so Ja, natürlich. also Man muss ja dazu sagen, das dass dann du dann halt... Ja auch, also die empfinden das ja auch nicht als angenehm. Ja. Die essen ja immer dann, wenn sie kein Training haben, essen die. Und du bist ja jetzt auch irgendwie nicht Berufsmarathonläufer, <lacht> Berufs sondern... Ja, wow. eben dein Lebensunterhalt findest du ja sehr eben, auch natürlich. anders. Ja, klar. Beziehungsweise bist nicht ist ja Bodybuilder. Das Ganze hat auch so ein, äh, jetzt mal so ein Versuch, ich guck mal, ähm, wie lange ich da Bock drauf hab und wie lange es irgendwie ansatzweise Spaß macht, sag ich mal. Ja. Weil ich will nicht absehen, das schon ganz interessant ist. und Ja, natürlich so ein, ist das interessant. So, oh, okay, nee, na. Und also ich finde ja auch diese Lauf-App super interessant, weil du halt einfach irgendwie ja. so mal ein bisschen Übersicht darüber kriegst. Ja, natürlich. Gut, hat man früher halt halt Du hast, hast ja, hat halt eine Stoppuhr und hast, äh, hast halt ja, also so Kilometer eingetragen. Also ich weiß noch du meine Eltern, das ist halt auch grob so vielleicht war deine Sache. Meine oder. Eltern sind halt einfach äh, hatten halt ein Lauftagebuch. Ja. so bis halt so eine App kam, das ist halt jetzt viel ja. einfacher. Mich nervt halt beim Laufen immer so ein bisschen dass ich das Handy mitnehmen muss. Ich hätte halt gerne auch noch so eine GPS Uhr, die dann später ja. übertragen kann, das ist halt wesentlich angenehmer. Aber da hatte ich jetzt bis jetzt noch nicht das Geld über. Weil ja, halt schon so auch das dann, eine Also wenn sowas dann auch präzise sein soll und gut, dann Euro. wird es halt auch recht schnell recht teuer. So. Ja. Und klar, wenn du sowas viel betreibst, okay, aber bei mir zum Beispiel auch die Schwierigkeit, wie, wie trage ich sowas wie ein normales Workout irgendwie. Ja, das sagt, ich, fand ich nämlich ja. auch immer ja. schwierig. Wie macht man sowas? Also es geht ja quasi nicht. Oder? Also ja. Was du halt tracken kannst, ist dein Puls über die Sätze. Ja, das stimmt aber was ich ich find so ein Pulsuhr immer ein bisschen unangenehm zu tragen. Ja. Wobei es eigentlich auch mal interessant wäre beim Laufen, wie Also ich merke immer, ich laufe zu schnell, wenn ich mein Herz im Ohr klopfen höre. Dann merke ich, ah, laufe mal ein bisschen langsamer. Da damit laufe ich eigentlich auch immer ganz gut. Also das mhm. ist so immer die die, äh, die die Schwelle, wo mein Körper dann sagt, bleib immer da drunter und dann kommst du relativ gut. Ja. Ja, gut, ich laufe jetzt auch, also schlaufe mal unter einer Stunde, weil alles andere ist mir einfach zu zeitintensiv. Ja, also 20 Kilometer Läufe oder, keine Ahnung, denk mal, bis sonntags drei Stunden Laufen, das ist mega dumm. Ja, <lacht> sonntags gammeln. Ja. <lacht> ja nee. Kann natürlich auch seinen Reiz haben. Das ist ja, ja ist auch drauf, geil. Ja. Wenn Wetter cool ist. Aber es wäre ja tatsächlich auch nicht jetzt der Mensch, der ewig lang laufen geht. Du bist ja eh nicht so der Ausdauersportler. Ja, stimmt. Ja, und nochmal auf das Thema Essen. Ich hatte ja letzte Folge mit dir so ein bisschen darüber essen Essensplan, ja. Essenskarten, blablub. Äh, wir haben jetzt auch uns so ein Karteikartensystem angelegt mit okay. lustigen Rezepten für jeden Tag. Das sind wir jetzt auch noch so ein bisschen am Einpflegen. Oder besser, Sabrina ist am Einpflegen. Die sucht jetzt die Rezepte aus. Ich muss da eigentlich auch mal noch so ein bisschen Rezepte von mir mit mhm. einbringen. Hatte ich jetzt aber auch noch keine Zeit. Ähm, ja, und das Ganze koppelt sich gerade ganz gut mit dem Unverpacktladen, der aufgemacht hat, mhm. weil man einfach nur mal so ein bisschen neu, anders einkauft, weil du hilfst halt nicht in Aldi und kaufst irgendwie das, was du immer kaufst, sondern guckst also ich war jetzt einmal kaufen richtig im Unverpacktladen, du kaufst noch mal wesentlich bewusster äh, ich hab natürlich auch, weil ich nach der Arbeit hingefahren bin, mit Stau und allem eine Stunde länger gebraucht, ja. Ähm, was aber okay ist. Also es ist noch mal eine angenehme Verbesserung und ein bewussteres Einkaufen gewesen, weil du halt hingehst so nach neuen Rezepten, musst noch mal neue suchen, mhm. kaufst äh, ganz anders, andere Gemüse und also es ist nicht mehr dieses ja, ich weiß, wo alles ist und lauf so durch den Laden und schmeiß alles mhm. in den Einkaufswagen, sondern du bist näher bewusster am Produkt. so ja okay. Wie beschreibe ich das? Weißt du, wie ich das meine? Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das endlich wahrnehme, weil ich nicht, ich kaufe nicht nach dem, so ein, wie der Laden ist, sondern nach dem, was ich brauche, was ich ja vorher entschieden habe, weil ich den Plan gemacht habe. Weißt du, was ich meine? Ja, schon auch. Und da weiß natürlich bei manchen Sachen, die ich halt eh standardmäßig kaufe, wie jetzt äh, keine ahnung ähm, milch oder so wo das zum beispiel im Aldi steht und klar läuft dann so ein Rou ab aber ich weiß halt auch was nicht im Aldi ist so also ja ich arbeite im aldi nicht irgendwie den nicht den verlauf des Ladens ab sondern meine Liste, die ich brauche ganz stark ja ich laufe das halt Hier ist irgendwie draußen mucke ja. ich lauf halt schon die Route im Aldi ab nach meinen Sachen, die ich brauche. Also klar, immer nur mit Einkaufszettel. Ich natürlich auch den Einkaufszettel so, wie ich weiß, ja. dass der Laden aufgebaut ist, okay, aber das halt, ja. Aber ich das war bei mir jetzt schon immer so einkaufen, weil ich auch für jeden Tag kaufen war und so. Es ja. war immer so ein bisschen da ja, ist halt doch wieder irgendeine Scheiße reingelandet im, im Einkaufswagen. Okay. Äh, war alles so ein bisschen komisch automatisiert und hat keinen spaß mehr so gemacht und eingeschmacht einkaufen mir mega viel bock so ja. und das ist jetzt in dem laden wo alles noch mal so ein bisschen hochwertiger besser äh, wie soll man sagen individueller äh, bewusster ist äh, ist so gerade noch mal ein bisschen geiler gewesen so, mhm. letzte woche weil also wir versuchen jetzt auch alles, was geht, da zu kaufen. Mhm. Außer so zahnplaster die finde ich irgendwie weird. Ich will ja. schon Zahnplaster aus der Tube haben. Ja, ja. Und natürlich so ein paar Sachen gibt es nicht. Also, es gibt halt keine Käse oder sowas. Das ist halt Wurst oder sowas gibt es auch nicht. Die haben die überhaupt äh, Die haben Frischmilch. Ah, Frischmilch mega ja. geil übrigens. Also so richtig fettige Frischmilch. Ja. Mega geil. Also finde ich in der Glasflasche. Das ja. wirklich, schmeckt einfach super lecker. Äh, Joghurt aus dem Glas auch, also alles so okay, ein bisschen, ja. das ist halt cooler, Quark auch aus dem Glas, halt so grundlegende Milchprodukte, äh, Gemüse klar und halt diese ganzen, ja, Tees und Gewürze und dieses mhm. ganze grundlegende Kram. Aber wir versuchen jetzt auch halt mit diesen ganzen außergewöhnlichen Linsen- und Bohnensorten mal so ein ja. bisschen was zu machen. Für soweit ist halt geil, das kriegst auch woanders, aber du kriegst halt dann woanders nur 500 Gramm aufwärts. Ja, und dann hast du und dann hast du halt so ein Ding da, dann hast du halt tausend so Sachen rumstehen, nur weil du mal ein paar mal experimentiert hast, was du ja. vielleicht mal zum Essen hernimmst und Ja. und vielleicht auch noch mal ein bisschen bewusster mit dem Süßkram, weil keine Ahnung, wenn auf der <lacht> Packung irgendwas da steht, fresse ich die halt. Und wenn man Ja, ist auch Aber deswegen kaufe ich halt selber Ja. Aber ich will schon weil so ein bisschen was Süßes will ich schon, so ja. ein bisschen Schokolade. Und da kannst du jetzt halt, keine Ahnung, dann kaufst du halt 50 g Bruchschokolade. Ja bio mit Nüsschen drin statt eine Packung Cookies im Aldi. Ja. Ja, ist halt alles ein bisschen bewusster und angenehmer, glaube ich, hoffe ich. Muss ich mich halt auch schon so noch so mal so also klar, ist halt ungewohnt erstmal. Ist auch mega nervig mit dem Auto, da ist kein Parkplatz, blablabla. Bla. Ja. Und dann habe ich jetzt also, schon, ich hab beim Aldi geparkt, und das dann nein. Ja, ich habe halt äh Erst im Unverpackt-Laden gekauft, was ging und dann den Rest noch im Aldi. Deswegen war auch nicht so das schlechte Gewissen, weil du da eigentlich nicht parken ja, darfst. Ja, ich glaube, man braucht kein schlechtes Gewissen haben, wenn man beim Aldi-Parkplatz parkt. Ja. Ähm. ja, und das halt auch das Ding, also es ist viel mehr Schlepperei, weil natürlich Milch in Glasflaschen wesentlich mehr wiegt ja. als Milch in Pappdeckel-Dingern. Und äh, du ja auch, wenn du so kaufst, keine Ahnung, ob jetzt meiste, wir haben halt so Gläser, Einmachgläser, mm. die sind halt auch wesentlich schwerer als äh, klar, wenn es jetzt irgendwie in Plastik ja. gepackt ist. Gut, du trägst halt aber auch nicht den Scheiß andererseits, den du zu viel gekauft hast, aber gar nicht haben wolltest. Kommt dazu auch, ja. Muss man halt noch sehen, wie es sich eintritt. <lacht> also ich... Ich will halt jetzt auch irgendwie <lacht> versuchen, noch mal ob es mit Fahrrad oder sogar besser ja. zu erreichen ist weil Ach, das, das war halt auch gerade die Pollenstraße gesperrt ist. Auch ja, das ist ist äh, mega ätzend nach der Arbeit alt. da ja. vorbeizufahren. Muss mal gucken, dass ich vielleicht so kauf da Sams äh, Freitag Nachmittag dahinfahr, wenn ich halt eh den kurzen Tag habe. Irgendwie dass man das mal noch mal so ein bisschen besser muss man halt sich jetzt in seinem Konsumverhalten noch mal ein bisschen umgewöhnen. Ja. Ähm Gut, für dich ist halt geil, weil es um die Ecke ist. Ich muss ist halt einmal um quer die Ecke, durch die Stadt. ist für mich tatsächlich auch mehr quasi so eine Ergänzung, also ich glaube einfach nicht, dass ich nicht trotzdem noch mein Grundbedarf an Lebensmittel im Aldi decken werde. Ähm, ja, wir wollen schon versuchen möglichst viel da umzustellen. Muss man okay. also für, für mich ist gerade im Hinblick auf ja, auch so so ähm, Obst und Gemüse und so, so ja die ganzen Trockensachen, die du halt abfüllen kannst quasi, also linsenmäßig ja. Reis und so, dafür eine super geile Ergänzung einfach. Ich hatte schon, einfach. schon die mega geile Erfahrung, weil ich da einfach Sherry-Tomaten gekauft habe im unverpackt ja. und die die haben einfach so geil geschmeckt, ohne ja. Scheiß, gegen diese Wasserbälle im Aldi die waren so geil und es war gar nicht so viel teurer. Also bewegt sich so, ja. ich würde mal sagen, auf Supermarktniveau. Also nicht Discounter, sondern ja. also nicht so teuer wie im Bioladen, aber halt schon natürlich teurer als im Aldi. Was sich aber auch wieder ergänzt, weil du kaufst halt dann, keine Ahnung, zwei Sushi und nicht sechs im Netz. Ja, weißt du? So, ja, genau sich dafür so ist es halt aus. praktisch auch für ja. mich ganz stark. Ja. Und mal ganz ehrlich, keine Ahnung, wenn ich sechs zu Schienen im Netz kaufe, schmeiß ich eh zwei weg, weil die einfach nach einer Woche bäh sind. Ja, tatsächlich hab ich das nicht gemacht. Ich hab echt immer super... Ich, hab alle, ich, ich tu mich halt so schwer damit, Lebensmittel wegzuhalten. Ja, aber so die wurden halt einfach 3, schlecht. 4, so. ja. Also ich hab haben auch versucht, ja. möglichst viel die irgendwie zu verarbeiten. Oder so Karotten, so. so ein Kilo Möhren, ey. Ja, Möhren ist sowieso... Alter, was, da musst du da... mal ganz gern ein, zwei Möhren, aber nicht ein Kilo. Ich mag so. halt schon Möhren sehr gerne und verarbeite die auch relativ viel, aber ein Kilo, ein Kilo Möhren, weißt du, wie viel das ist? Ja. Und du machst ja nicht jeden Tag so Auf jeden Fall. Ich find's auf jeden Fall geil. Und äh, auch geil, hier Wein von den weberbrüdern brüdern gibt's jetzt auch im Unverpacktland. Okay. Und der ist delicious. Ja. No. Gut. Wunderbar. Dann Hammersfeld, oder? Ja, mit Fitness und Ernährung. Man merkt, der Sommer kommt, da müssen unsere Bodies gestählt und ja. fit sein <lacht> für die Girls. Richtig, und äh Modis äh richtig, Modis. Modis. hat man ja auch. Ja. Und dann ganz ja, extrem. wenn man sich so den Cosmopolitan auf dem Viehmarkt gönnt, Uhu. muss man auch gut aussehen dabei. Ich habe mal ein Cocktail irgendwo getrunken, der war echt eigentlich ganz lecker so. Also, ja, also die Sache schon eigentlich okay. Na gut, dann bis zur nächsten Woche. Ja. Es war mir eine Ehre, Max. Mir auch. Bis die Tage. Tschüss. Ciao.